kitabu cha wakorinto wa pili tunachosoma katikati a, siku za juma pili e, mlango ule wa sita eh kichwa cha somo la leo kinasema eh msipokee neema ya Mungu bure msipokee neema ya Mungu bure unaanza kusema tusipokee neema ya Mungu bure hii ni sehemu ya kwanza kusomewa e, mistari kumi ya kwanza ambayo inabeba ujumbe huo wa ku eh uh, kuto kupokea neema ya Mungu bure eh na wiki ijayo kwa neema ya Bwana tutasoma kuanzia usura moja kumaliza mlango wote kuanzia usura 11 mpaka 18 ambapo tutaona kitu kinachosema tusifungiwe nira isivyo sawasawa sawa. oh leo tunaona mstari 10 ya kwanza wiki ijayo tunaona kuanzia usura 11 mpaka 18 mstari kama 9 hivi eh jumla ni kwa mstari nane Yeah, mizari nane na mistari 10 samahani 10 Kwa hiyo hoja kubwa tunayoona leo ni nini katika mstari? Eh kwanza tunaona vitakuwa vipengele vitatu. Tutawaweka katika vipengele. Iwe bahati nzuri wageno yeah, jipya limeandikwa katika hali ambapo unaweza ka kugawa katika vipengele vidogo vidogo ili kusudi tuweze kuelewa. Tunaona kipengele cha kwanza kinaanzaanza mstari wa kwanza paka kinachoongelea habari hiyo hiyo ya kupokea neema ya Mungu kwa kwa faida ta kuona maana yake ni nini. Alafu tutasoma kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 7 habari ya sifa njema katika utumishi. Sifa njema. Jina jema. Picha njema, taswira njema katika utumishi. Na hapa sio utumishi kwa maana labda ya mtu ni mchungaji au mtumishi wa injili hapana uKristo. Mtu yote yule mwanafu anaye mwanafunzi wa Yesu, mtumishi wa Yesu. Ndio sio. Ya yeah. na hiyo tutaona sifa njema bado hoja ni ile ile ni mimi kuto kutokupokea neema bure Kwa hii neema tuliyopata tusipoteze au tusiharibu tuifanyie kitu chenye faida na faida ni ni, ni ni ya utumishi au ya neema ni, ni, ni inaleta sifa njema ni vitu vyenye faida na sifa njema e, na kipengele cha tatu kinaanza msura ya 8 mpaka 10 kinachosema e, kustahimili katika hali zote kustahimili katika uh, hali zote. Eh, Oja leo ni habari ya kwamba eh, tumeokolewa. Na hata bila kuokolewa tu peke yake hata kuumbwa tu kwa, kwa sura na mfano wa Bwana kwa Mungu. Eh, hatutakiwi kufanana na viumbe vingine viu angalia wanyama wa polini akiamuka anawinda mavyakula vyakula tu kama ni linyati ni kula majani ha, wakati mwingine alikumbuka kama anaweza hata likavamiwa kama alisimba na ni kuhangaika na kujaribu tafuta kula hata akiua aki wanyama kumi, anapambana na vitu vya mwili sawa wakristo wa leo wanadamu wa leo hawana tofauti tofauti tu kwamba wanapika chakula chao Anaeka kwenye gesi, anaeka kwenye umeme, anaeka kwenye kuni anafanya nini? Lakini anaishi tu kwa ajili ya mwili wake ule unaoharibika. Sasa hiyo ni maisha ya hasara. Mm -hmm. Nani yuko pamoja nani? Anaishi nikusudia apeleke mtoto wake akasome, afanye kazi, apate faida, afanye nini alafu baadaye afie. Eh! Alafu naoko faka tikaiabu. Sasa tutaona kwamba imeunganisha hiyo okay. hoja ya kutoku patani neema ya Mungu bure imeunganishwa pia na habari ya wokovu anasema saa siku ya wokovu ndiyo hii eh ni hicho ndio faida kubwa eh ndio faida kubwa huwa anamchallenge mkwristo anayesikiliza na wakati mwingine challenge sio kitu kibaya tusiishe bila kuwa challenge ndio bila kupata kachanga moto kidogo eh wewe labda umemkiri bwana Yesu Kristo na wokoleo Ume, ni ni nani ambaye na yeye ameokolewa kutokana na we Umezaa nini? Okay, labda sio kazi nyepesi sana. Wanadamu hawako tayari kumpa Kristo roho zao. Hawako tayari. Lakini je, hata mdogo wako ambaye bado hajajua mema na mabaya, hujamemuongoza katika njia ya haki basi? Okay, kama ni mdogo wako tumwaache labda umemfundisha kusoma Biblia pamoja na wewe? Wewe labda na kijana mkubwa wadogo zako wanakuwa wakuwa kama mimi nakumbuka wakati nakuwa, wakati huu nilikuwa sijijua neno la mungu, nilikuwa naenda si kwenye kanisa la katekiti <coughs> Ninaufundisha mdogo wangu wa katikati kati kati kuna onka chukua vijana watatu tunakuwa pamoja Yule wa katikati kati kati acha huyu kusoma na kuandika na kuhesabu kiasi kwamba alienda kuanza darasa la kwanza, kiasi kwamba kuna hata chekechea jesika kuja kuja tune. alienda kwanza darasa la kwanza anajua kuimba mashairi ya kwenye magazeti ya, ya uhuru na nini ya magazeti ya serikali anao mashairi mashairi anayaimba anaingia darasa la kwanza eh anajua table katika tu sasa haikuwa mbaya kumfundisha maarifa ya dunia ni vizuri kabisa lakini sasa Ewe ningetamani akijua hayo niwe nimfundisha na kulisoma neno la Mungu. Badala ya kuimba tu mashahiri peke yake, aweze kusoma neno la Mungu, anamaliza Biblia, anamaliza anaingia darasa la kwanza. Tena mdogo tu. Sio mdogo kiasi ya sasa hivi na miaka mitatu na 5.5 au 2.5. Ah, lakini hiyo gata yuntana na miaka sita, 6.5. Eh. Kwa hiyo ukishindwa kumpa injiri mtu ambali, mpe karibu Eh, ukishinda kabisa kisha ni tu, muombe Mungu naomba huyu mtu amjue bwana, amjue bwana mkutanishe katika uo katika njia nzuri au katika njia mbaya. Okay, ilikuwa ni ni, ni utangulizi ku. Emtu katika vile vitengele sasa. Kipengele kile kinasema kupokea neema ya Bwana kwa faida ambayo inajibu hoja kwamba Tusipokea neema ya Bwana bure. Neema tuwe pokea ni nini? Ukisoma katika kitabu cha em mtu na ule msari wa kwanza kwanza unasema hivi na, nasi tukitenda toko katika kunitoa pili 6 kuanzia usalimu wa kwanza anasema nasi tukitenda kazi pamoja naye pamoja, pamoja na Bwana pamoja na Kristo. Je, eh, eh, tuko pamoja na eh. Anasema tazama niko pamoja hata mwisho wa dahari. Tuko pamoja. Kwa hiyo haya mambo yote kwa sio kwa nguvu zangu. kwa nguvu zangu ningekuwa hamna eh anasema eh. nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasii msipokee neema ya Mungu bure msipokee neema ya Mungu bure ukisoma katika kitabu cha Waefeso mlango wapili, wa pili mstari wa nane wa mpaka wa 9 si tafungua pale kwa sababu tunatumia mstari wa wa wa, wa, wa wokovu uh, lazima Kristo yote aliyepokolewa kwa kiukweli atakuwa amehusika huko mstari anasema ae meokolewa kwa neema kwa neema Ndiyo ndio ninatafuta neema neno anasema hapa anasema neema ya Mungu bure na anatuamini neema gani tunayotakiwa kuipokea kwa faida ni hiyo ya meokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani wala si kwa matendo yenu ili mtu awaye yote asije akajisifu neema nini nikituri ni tupwewa eh ambacho hukuo mstahili rehema na neema vinafanana rehema ni, ni kusamehewa alama ambayo tungepewa ambayo tulistahidi lakini tusipate tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu Kwa hiyo tunapokoroa tunapata vyote hivyo tunapata rehema na neema basi sio sio hukuo tu peke yake mwansha akira siko ndio yule inua tulioipata juzi juzi nakumbuka daasamu nilikomekauka ni neema ile lakini ni nani hata alikumbuka kumshukuru Mungu wake kwamba Mungu tunamshukuru umetupa neema hatukustahili neema hiyo. Hiyo amani tuliyonayo sio kusema kwamba tuna, tuna tu, ni watu wenye akili sana tunaojewa kutuza amani ni neema. Amen. Ni neema Mungu. Eh. Lakini tuje kwenye ile neema kubwa ya uokovu. Muokolewa kwa neema bure. Anasema sasa tusipoke ile neema tukaitapanya tapanya tu tukaiharibu tukaikanyaga tuifanyie kazi kile chochote sio bure maanake ni kitufanye faida okovu wako okovu wangu umeleta faida gani katika ufame wa mbegu Mungu amekuumba kwa mfano okay labda hujao kokoleo lakini Mungu usikosa katika kitu cha manzo mlango wa kwanza kutwa 27 anasema eh anasema em eh, na tumumbe mtu kwa mfano wetu. Eh akimaanisha mfano wetu. Kimaanisha kwamba Mungu anasema lakini unaona yuko katika nasi. Sema, ni mtu kwa wangu. Eh Mungu ni mmoja. Haya mna, mnaamini miungu, mnamwamini na Yesu, mnamwamini na Mtakatifu, Mungu gani Lakini Biblia nasema tumumbe mtu kwa mfano wetu. Sasa ivi unaweza kuwa uko peke yako ukasema tuko tunafanya kitu fulani wakati ni huko unafanya peke yako? Eh, tumombe mtu kwa mfano. Maana ya um, huu msari nini? nini? Um, huu msari kwamba tumeumbwa kwa heshima kubwa. Tabia za Kimungu Mungu kaziweka weka kwetu wanadamu. Lakini zaidi sana katupa roho wa Kristo. Kwa wale tulioamini kwa Yesu Kristo. Eh, kwa hiyo anasema hiyo ni neema kubwa sana. Wewe ume hii neema ya uhai tulio nayo. Unakutuma naishi una sikia amekufa na miaka ame, ame ame moja unauliza dani ya miaka 1000 alifanya kitu gani kabisa ambacho hasa mbingu zitashangilia kwa vile alishi tu idadi kubwa ya siku na miana na miaka na miezi not enough mtu aondoke useme kwamba alilieneza neno la Mungu kwa watu wengi alilea mji wake watoto wake wa mche bwana baada yake sio na onoka umeacha viwanja sisi vi vingine viko morogoro vingine hivi viwanja Mungu ameumba baadaye vitakuwa ni udongo tu watakuja kuzii kwa watu humo na watajenga nyumba na nyingine zitavomoka na mimi kusikia neno emtu fungua wote katika kitabu cha Rumi mlango wa 6:13 Rumi 6:13 na Rumi 6:14 hebu sikiliza emrudi kushoto kama ulikuwa kwenye konito ya pili rudi kushoto utapita konito ya kwanza tanga kwenye rumi rumi sita, mimi nitakapofika hapo nitaanza kusoma mstari huu wa tatu, anasema wala unumstari goku ile kama kuna mstari huo mstari hauko katika somo la leo haiko katika sura leo lakini kama ni mstari ya kukumbuka huo nao ukumbuke, hata kama utakumbuka ukoa pekini ukae kwenye moyo wako unasema hivi wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu msiendelee kuvitoa viungo vyenu mm -hmm silaha za dhuruma kwa dhambi. E, siraha za dhuruma kwa dhambi. Bali jitoweni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa na viungo vyenu kwa Mungu silaha za. hati Kama Mungu alivyokuumba, akakupa viungo, akakupa. Leo hii watu wanatumia viungo vyao viungo ni nini ni kuanzia hapa kwenye utosi juu kupita mpaka kwenye unjayo hapo katikati kuna viungo mbali leo hii wanadamu na Kristo ngoja tu dogo tukashirike mnisamee mkristo anatumia viungo vyake kama siraha za dhuluma kwa Mungu dhuru una dhulumu utakatifu wa Mungu katikati ya watu leo nenda katika mitandao haki watu wako pale kuonyesha maungo yao vile hivyo Mungu kampa yule mwanadamu kama ni ile ni anaitumia kama silaha dhidi ya Mungu aliyempa ile kingu nisahau wakati wengine maungo vingine, vingine atahitaji hata kuficha lakini viko ni nini kwa wanadamu imeandikwa kwenye Biblia si si si mtoka si, si, si, si, anasema viungo vyenu msivitoe kama silaha za dhuruma. kwa ajili ya dhana eh semine gerasomo katika kitabu cha uruka na wiki 10 eh uruka 17 nadhani e, saba. 17 eh msali wakati anasema hivi Makwazo hayana budi kuja lakini ole wake mtu yule atakaye atakaye kuja kwa ajili yake hizo ndo dhuluma Unajikuta. Maisha yangu na yako yamekuwa ni kwazo kwa watu wengine. Naweza nikahubiri hapa simu mde, kwa muda mrefu sana mstari mmoja. Si, ni dhuruma. Neema uliyoipata, uhai ulioupata, cheo nilichokipata, elimu nilioipata inakuwa nimezipata kwa neema hakudaliye jipa. Lakini vinatumika kwa ajili ya kudhurumu mapenzi ya Mungu duniani upenzi wa Mungu ni mtakatifu. No Mimi no nimekuwa kali kidogo eh. Ni mtakwepo wa si Kama una fagi au unatakiwa ufagi usiache kati ka CSM kana ma vumbi vumbi una, una, una futa vyote kabisa. Amen. Eh? Eh. Sirahazazu. Leo nitaenda pole pole hata si kama ikinibidi kuchukua gani. kumaliza kama nitaweza? Nee. Eh. Oksoreksoma katika kitabu cha cha Luka hiyo hiyo, tukao kwenye tukao tuk, tumerejelea luka bila kufungua hapa. Luka 17 tulisoma alafu tena kwenye luka Tatu Luka 17 tujikumbushe kidogo ule mstari. Ni usitize kidogo. Luka 17 nasema akawaambia msali wa kwanza uka 17:1 anasema akawaambia wanafunzi wake makwazo hayana budi kuja lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake ole wake anasema ingalikuwa inga, inga, inge mfaza zaidi mtu huyo jiwe la kusagia ifungwe shingoni mwake akatupwe baharini kuliko kumkosesha moja wapo wa wadogo hawa wewe niulize wale wale wa, wa post za uchi mitandaoni waliojaa watembea barabarani uchi uchi uchi ni mfano mmoja dhambi nyingi kabisa o, ni mmoja siwezi kusema zote kwanza si wamzo lakini si, niseme vile vinavyoonekana kila siku kila si, dakika si, si. eh huomsali hauwahusu ah unawahusu hauwahusu unawahusu una una mimi una una leo nane sio kwa kianba sisi tu yuko hapa usiwe mmoja wa watu wana haina faida kutumia viungo wetu kwa dhuruma Eh. Tus kinywa vipi? Achana viungo kwaani kinywa ulimi na kinywa. Sio dhuruma I Have to haveidhumu wala damu. we wao waambie leo hii familia Zime zimeachana zimekatika kwa sababu Wakati nyingine azinywa viungo wetu wanadamu. Kabisa. Eh. Mtu anaenda anasema ole wake mtu adaye panda mbegu za fitina katikati ya ndugu. Twende tukapokuwa tunasoma Luka 13 tunasoma Luka 17. Twende kuwasomea mistari same nyingine imekumbuka. Twende katika kitabu cha wa methali, Mithari, methali, Mithari. E, Twende katika methali. Eh kwenye vile vitabu vya, vya mashairi-mashairi. Mithari mlango ila shaka ni wa sita. Eh mambo ya Mungu mambo saba na mambo sita saba, e, yote na saba yanayomchukiza Bwana. Eh ile yote na viungo vyetu silaha za dhuruma eh sita anasema mstari ule wa eh wa 17 sura ya tisa mambo yanayomchukiza Okay tusome haraka haraka yote kuanzia 16. Anasema na tuko pale wote. Rudhari au jafika sita anasema kuna vitu sita vinavyo mchukiza bwana. Naam viko saba vivyo chukizo, chukizo kwake macho ya kiburi. Kwani macho sio sio sio kiungo ambacho kinatumika kama silaha za dhulma. Macho ya kiburi, ulimi sio sio sio kiungo. Ni kiungo kinatumika kama silaha ya dhulma. Ulimi wa uwango mikono imwagayo damu na sio kumwaga tu damu bali inayokula rushwa inayopokea pesa za rushwa. Mm. Eh, kono imwagayo damu isiyo nahatia. hatia. Leo hii mikono nayo inatumika kutoa mimba. Damu sio na Ukisema damu isiyo nahatia, hatia sehemu kubwa ya kwanza kama ni utoaji wa mimba. Ameni. Eh, anasema moyo uwazao mabaya. Naye ujidhamu Kristo pamoja na nani hapa? Le. Naona no, no, ndio Hatuwezi tukajifunza kuwaza yasiyo machafu sana. Au yasiyo machafu kabisa. Tuweze kujifunza. Ya kapita lakini iwe ni accident. Eh? Yakitoke hiyo itoke accident eh? na nayo itoke. Ne moyo, moyo wewe kabla hujatenda kabla sijatenda mabaya moyo una unayachakata unayachokata. Eh, unaachakata la la tatoka bazingo hey, so ilikuwa kabisa hali yani ilikuwa halisaidika yani ilikuwa wanadamu Mungu wakati mwingine na wanadamu wengine unajua wanadamu tunapenda kumbea na nini tuko, tuko ulimi huo na nini lakini kimsingi tunapenda kieni mtu asiembea anawafaa watu kuliko yule mbea. Eh? Miguu iliyenye pesi kukimbilia maovu. Mtu tu alewii miguu na kumkaje. We wewe tu tembea barabarani angalia miguu inavyowapeleka watu. Haraka haraka kama sio kwenye ulevi kwenye uasherati. Tuseme wakati mwingine miguu ina kupeleka kanisani miguu ina kupeleka kumuona mgonjwa miguu ina kupeleka kumtembelea mwenye shida mwingine au kristo mwenye au basi kusoma naye neno ina kuweka kanisani eh bali kuna mtu ambaye hana miguu ambaye hahangaiki kwani kuna mtu hii soma na mwangalia peke yake kila mtu mimi mwenyewe wote Ukitaka taa kasoma liwe jepesi lituhusu wote. Niakuwa jepesi. Kila mtu sasa anaanza kupambana na mzigu mzigo nao Kama una kilo kumi pambana na kilo kumi ya hilo sono. Kama una kilo hamsini pambana na mfuko wa simenti wa kilo hamsini wa hilo sono. Lakini kila mtu apambane. Amen. Anasema shahidi wa uongo asemaye uongo na naye apandaye mbegu za Fitna kati ya ndugu hivi vitu vyote miguu za fitina zinapandwa kwa kutumia nini sehemu kubwa ni ulimi ndomo si ndio kidogo na reaction za midomo mikono inaweza kaongezea hivi eh lakini viontinwe uongo tusipoki nema a mungu bure bibi nasema eh. tusipoki nema a mungu bure Eh, eme na na naomba labda leo kupokea neema ya Mungu bure iwe ndio somo kubwa la leo. Ndio tukarokuwa tunalichunguza zaidi. Em turudi pale kwenye Luka 13. Oya wame. Em em tuwe kidogo methodical, mstori ni mtu mwenye utaratibu frahi. Kutokupokea neema ya Mungu bure ni ile hali kwamba Tunapata ule wokovu hiyo neema kubwa ya kwanza lakini tunapata huu uhai uzima tuliopewa na Mungu miaka ya uhai miaka sabini, miaka 90 miaka yote ulio nayo hiyo yote ndiyo neema ya Mungu sasa kuto kuipokea bure ni katika nyanja kubwa tatu nyanja kubwa tatu nio nienda nje hata ambayo nilikwambia nimeambia kwa sababu maana ni, ni deep kidogo nyanja kubwa tatu ya kwanza kabisa ni kutokuwa katika hali hasi. Hasi ni nini? Ni deni. Usiwe mtu mwenye kuleta usiwe liability. Liability kwa watalamu wa lugha za fedha fedha ni kama mtu wa hasara hasa. Yaani uko pamoja na mimi. Unakuwa mkristo wa hasara. Yaani anayeleta makwazo katika kazi ya Mungu. Wiki iliyopita tuliona mlango wa tano kwamba mkristo ni wakili ni barozi wa Kristo hapa duniani. Sio? Sasa un, kuna barozi, barozi anaweza kawa na maeneo, anaweza kafanya kazi ama kwa kuleta hasara, ama yupo yupo, hana faida wala hana hasara. Alafu anaweza kaenda akaleta na faida sasa. Yaani uko katika nyanja tatu au katika maeneo matatu anaweza kawa hapa. wapo katika. Wewe Kristo, Mimi na wewe, tusipo ipungukie neema ya Mungu Bule ya yeokovu tuanze kwanza kwa kuhakikisha kwamba tuna control hasara. Hatui nini? Hasara. Yaani hatuko katika mianja ya has. negative. Yaani sio watu wanaobomoa falme wa mbinguni. Ngoe wame mvauchera obomoa falme ya Kristo, hii e, ndio sio. Wanaobomoa Hivi unajua kama kuna na Wakristo wachawi? Wapo hata simpo utengae simpo ule uchawi wewe mwenyewe kama mteja wao. Maana unapokuwa mteja unamwezesha kuendelea kuhudumia uchawi wake na viringe vyake yule mchawi. Wale utuseme nao. Eh. Aah, ni usio. Vipi ukiwa wewe ndiye baba ndiye mama badala ya kuwafundisha watoto wako uchamungu ukawafundisha mazingira e, machafu weni baba watoto wanakuwa wanamkumbuka baba alikuwa mnywaji wa pombe mrefu hawana kumkumbuka nyingine baada ya wanakuwa kibuyu chako cha pombe kwa wale wanaotoka vijijini kwenye vibugui vibu. wanakumbuka crate zake za bia hakubaki kitu kingine hakumbuki siku ulipo kusoma neno la Mungu e. wanakumbuka wanatoka kanisani labda jioni wanaanza kugomlezwa Of course sifundishi watu kutoka kanisani usiku kwa sababu ninachonikitaka cha maovu kikubwa keni badala ya kutoa moyo wana kugomlezwa Wewe ni mama una watoto unawafundisha una kuvaa uchi nusu uchi Unawafundisha mcha tamaa Kuwafundishi kama ni watoto wa kiume kuwa baba kwenye miji yao watu wakakamavu unafundisha kuwa vile vianaume vile vinavyo kwenda vinashona suruwali na shati za kanga unjamjekoona nokta ni kanga ndo ameishona suruwali na kina, au kapitula na amefunga rasa zo hasara tu huyo aliyetengenezwa akiwa anafunga rasta wanaume ni hasara mzazi aliyemfu aliyemwaachilia ni hasara hapo ni kwenye hasi huko negative amina, amina. amina. amina. Sasa huko tunaweza kukaa sana leo tutagusa baadaye ngoja tuke sasa hapa kwenye sifuri hapa hana anitoaongeza hana alichopunguza huyu mtu mbaye ni sifuri hana tofauti na ile mtu aliyepewa taranta moja akaitunza akairudisha hivyo hivyo hakuleta hasara hakuleta faida lakini alisifiwa kwenye pale kwenye matayo 25 eh alisifiwa kwamba nilikupa taranta yangu yanipa hasara umenurushia kama vile kama uliyo nilivokupa alisifiwa pana alihukumiwa lakini alikwaje angefika akasema bwana mzee unajua but buyer ni joka kidogo nilipo nimeenda mjini wakaniibia ile taranta kwa hiyo nisamee tu watu wanamleo hapo wanampa kitu harudishi yeye alirudi hivyo hivyo hana hasara lakini hana faida hakusifiwa onge ni Mungu mwenye kutafuta faida hakukuumba Hakuniumba hakukuokoa hakuniokoa ili kusudi tu tu Tu hivyo hivyo tu, tu. na no ndipo soma ha, haya, kwazi, yeah, yeah. kwa sababu hizo akauzwa na haya kwa sababu wetu mtu hey. ambaye ma, maisha ambayo hayana faida ni huyo mtu aliyepewa matashi na tano pale kwa hivyo visa vita vita vitatu pale. kisa cha kwanza ni cha wanawake, magdomo wana we, wali we, 10 na wajinga ukumbavu we na watano welevu we we na akili na ufahamu alafu kuna wale watu watatu waliopewa taranta, na mwisho kuna mfano wa kondona kuna fisa vikubwa mitatu kwenye matashi matatu 47 na 2 Eh. eh Mtu ambaye anafanya kama yule mwenye taranta moja ambaye hakuza hakuleta faida wala kuzalisha fa hasara ni sehemu kubwa ya wakristo wa leo. Sasa hivi idadi kubwa inaokea kwenye hawa wenye kuleta hasara. So viungo vyao, maisha yao, midomo yao, nini yote viungo tumepa tunavitumia kama dhuruma kwa ajili ya kazi ya Mungu duniani kuleta makwazo kwa watu wengine Ndiyo. Leo hii kuna wanawake wengi wa Kikristo wanaleta makwazo kwenye familia zao kwa, kwa, kwa vitu vinaitwa taraka Wanai pasiwa nyumba kirahisi sana Naa ipo haipo Ipo haipo Ipo kubwa hiyo ni hasara hiyo sasa tunajua kuna mtu akati gate ambaye hasa, hana faida wala hasara ambaye na has few actually anahukumiwa kwa kuja na sifuri ni yule mkristo yupo kama haiupo kanisani yupo uwezo ukajua kama hayupo kufika anafika kufika nako rafiki kusoma neno na mungu aisomi kazi yote haya, ya yupo tu yaani ukitafuta sara haipo moja kwa moja na faida nao haipo hanali ani hajaongeza hajapunguza kinemwambia tuimbe haimbi kule mtaani ni vipi unakuwa yuko hivyo hivyo watoto wake shuleni wanaenda kini kitafuta majambazi wamo tafuta leo formware ni yumo yewe tu katikati kati tu. Eh. Em tu soma gatika ruka 13. Ruka 13 usali wasita mpaka 9. Nani anakuja nami? kidogo wapenzi wa Mungu eh. ili kusudi. Fanya kidogo. hata Kwani Mungu makubwa sana? Bana faida apo faida hiyo haihitaji Ni kwa faida zetu tu hivi wao nilizo yule mwalimu anayefundisha watoto wanapofaulu sana sana furai zile yule mwalimu analipuaga nini kwaomba kwa kwamba wamefaulu sana yani anakuwa mfaidi nini anafurai kwa sababu ya hao wenyewe alio aliyokuwa anawafundisha anawa, anawa, anawa, anawa, anawa, sawa mungu wakati mwingine hatumletee chochote kwa kufanya hayo kikubwa anafanya ana, ana anajeshu kubwa la kazi yake lakini inampendeza. anapoona wanaye. wanakuwa wanajikongoja wana, wana kwa faida tena wanajikongoja tu e, Ruka eh Luka 13 msari bado dukua tunaangalia msari wa kwanza wa Kolosai 2:6 emtusome pale Luka tatu sita tisa, Luka tatu sita, mpaka tisa naseme, Luka 13 uko pamoja Akanena mfano huu mtu mmoja alikuwa na mtini umempandwa katika shamba lake la mizabibu akaenda katafuta matunda juu yake asipate ya aka mtunza shamba la mizabibu tazama miaka mitatu hii Naja ni nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu uukate mbona hata nchi unaiharibu akajibu akamwambia bwana Uwache mwaka huu nao hata ni, upa, ni upalilie ni utilie samadi nao ukizaa matunda baadaye vema la usipozaa nipo ukate hapo cortex hii ile ile ule za nieweuwee ni taswira sio kwamba Mungu anahangaika na hivi Mi, ni mimi na wewe mm. ni hili Kristo anakuja anaangalia kuna matunda gani hapa hii familia ifamilia nimewabariki nimewapa watoto nimewapa chakula nimewapa na kazi na nini Mungu anatuangalia kama kuna matunda anaangalia na kutaa kuna matunda kuna ulevu kuna tv kuna anasa kuna taraka, kuna magomvi, kuna ubinax. Anasema hawa watu huu mti familia tuingoe. Haistahili. Unaleta hasara. Anasema taraka untina au au au nyokfoe. Lord. Mtu wa shamba anasema, mm, tuna nagafuli mivu bwana. Enda tufanye kitu fulani tuwekee mbolea tumwagilie maji afu kama mwaka tuone. Kama utazaa kama tutatoka huku kwenye hasara ndo kwenye sifuri tukatoka kwenye sifuri tukaja kwenye faida ndo matunda hayo. tutaendelea nao. Lakini tukiona umebaki kwenye sifuri auzae chochote tutauongoa. Sungwa Yesariyo fulisha sio mimi. Kosa langu labda mtu anawezaakasema ni kwa sababu nimeenda kwenye Biblia ya kufundisha lakini kama mtu anabeba Biblia si unabeba na hii mstari himo kwenye Biblia yako kwa jamani. Kwani tusifundishe. Sasa sasa tujiulize ni matunda yapi Mungu alikuwa anayataka? Kumi mkulima alikuwa anataka. Yesu alisema mimi ni mzabibu na baba yangu ni mkulima Anakuja, hoja anakuwa mkulima anakuwa na ndiye anakata na kungoa vitu akiona un unazoona hapo kwenye shamba labaini ukakuta kuna mahindi yamezaa vizuri mengine kama hayaeleweki Hay mbelewele Mengine anakaribia kukoma lakini hili halina mbelewele limejaa tu majani majani tu alafu alieleweke kama litabeba au oh, halitabeba unasema moja lisiendelee kunyonya ari Nilingoe, nikatupa huko chini ili ngoe isije eno mimi sio soma jepesi sana lakini Mungu wetu ni Mungu mwenye rehema ni kitu givu kwamba hahitaji mambo makubwa sana kutoka kwetu kivile na anasema mtu unao kidogo hem mtu usome katika pia kwenye kwa roho Yohana 15 pale hata e, usipofungua nitakufungulia nitaeleza kidogo anasema usome 15 unasoma mimi ni mzabibu wa kweli Yohana tano, moja Mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima kila tawi ndani yangu lisilozaa hilo huliondoa e, tawi lisilozaa liko katika kundi la 0 pale halili haliongezi kitu lakini nilipo lipo, lipo. Mm. na kila tawi lizalo hulisafisha lizidi kuzaa sana naweza kaongeza hilo ni kama akishaona mwanamke akatawa yaka kanazaa kidogo anakafanyia jambo fulani kanazaa zaidi akiona mtu ana uwezo wa kusoma kidogo neno la Mungu akaliishi na nini anakusidia anakuiimarisha zaidi anakupa afya zaidi ili usudiweze kuyafanya zaidi anakupa furaha ya moyo zaidi ili usudi weendelee kuwa kutenda zaidi wewe wale wasema, ah niko hapa sasa nitafanya kitu gani kwa Mungu wangu kiyoneka. Kwa maaminifu ibadani unfulizo uone. matunda kwa Mungu ni madogo au ni makate, au ni makubwa lakini Mungu ana uwezo Kwa maaminifu eh. katika kusoma neno la Mungu na kuliishi. Eh. Kwa maaminifu katika kusoma na kuliishi. Eh. Wewe unaona kama kwa mtu unatolewa kutoka kwenye sifuri. kwa ulikuwa hapo tu na, na mara nyingi mtakoa kwenye sifuri anakuwa pia ni kwenye hasi. Kwa nini? Anaana anakuepo ni kama ananakula anana, anana, hewa tu na ananyonya hadi. Eh, ananyonya hadi. Mm -hmm. e, Wewe ukiangalia kimsingi hakuna hata sifuri kama sifuri. Mta liapa si zama tunda inishota anakuwa analeta hasara. Eh. Nakuwa mimi mimi ni hapa ninakuhubiri haya sio kusema kwamba ninaleta faida kubwa kwa ufarma. Hapana. Mungu ana vitu vikubwa sana. Na yani najaribu nitafute kitu kidogo. Nikuleta ufarma faida katika ufarma mbingu Labda niwafundishe wale wadogo pale. Labda niwafundishe watoto Mungu alionipa. Wakati mimi unawafundisha kwa mashindano makubwa sana. Yaani unakuwa unashindana na dunia. Dunia na tawa kufundisha hiki rafiki hiki rafiki hiki lakini anaona koma eh unasoma unakuona uso Biblia ya King James ya ya Kiswahili kwenye kwenye Isaya same Friday then in Isaiah na times sing anasema unakuwa unakuwa kama gume gume gume gume ni nini ni ni, ni, ni kitu gumu ya nini kama chukua ngozi labla la uh, vitu vigumu vigumu ambavyo havikatiki havi, havi kila isa isa gume gume wewe mweo wangu na wako kwako unatakiwa uwe gume gume unaweza kwa kwazo kwa kwa kidogo sana yani katika jambo dogo tu likakukwaza ukakata tamaa ukachukia eh wewe mtu mbaye naweza kukaa na watu akawa hana akawanyima nyima furaha. Anakuwa anafanya mapenzi ya Mungu. Eh, mtune katika kitabu cha cha cha wa wa, wa, Hebrewia, eh, Hebrewia 12. Anasema hivi, sasa ile wa, wa 20 na Nee ana sema Okay, msari wa tano, hivi. Tuanze 14 tafuteni kwa Biblia 12:15, Hebrewia. Tafuteni kwa Biblia kuwa na amani na watu wote. Wewe waambie amani inapokosa aniyo tea hivi ni amani katika habari za kisiasa zake ki. amani labda vita vipo na nini amani ya kijamii watu hawaongee hawapeni nini hizo vitu vyozi uwepo wa Kristo unafutika haraka sana Ndani ya vita ndipo watu wanakuwa wanamtafuta Kristo kuabidi na ku, kusoma neno la na Mungu nao nafsi zao Wanakimbiza kimbiza ubawa wake Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona bwana asipokuwa nao mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu na shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakati wa unajisi kwa hilo uchungu ni nini ni hali ya kukosa amani na furaha linanaji si, kila kunaji nini si kuharibu ni kuchafua. Nategemea amnapokuwa amekaa hapo tulipokuwa hapa, hapa. tuonyeshe aida fride of course hatuko hapa kuja kuja kuruka ruka na kufanya nini lakini unamuona kabisa kwamba mtu anakuwa ni baraka kwa mwingine ni amani kwa mtu mwingine hata kesho na kesho ukitokwa usikia mtu limempata la kumkata unaiona kabisa kwamba huyu ataenda pale awe msaada pale Ah, nimesio. Eh. Hey. course watakuja watu wengine ambao labda hawakutani kanisani Nani, nini, lakini na watu wa kanisani waonekane. Wawe na kitu cha kufanya. Eh. Hey. Hata kama labda hawana nini wa, waweze kuwa ndiyo kamati ya kuwasaidia wengine. Labda kuunganisha watu wengine wasiojitajambua. Anatoka mtu wa kanisani labda amkuja mmoja na kukuletea na watu wengine saba ambao sio wa kanisani kwa tofauti mm. sina, sina uchungu uchungu ni, nini ni hasara katika ufafanuzi Naomba msiniingize huko mimi napokuwa nahubiri neno wakati mwingine likawa kali sio kwamba ndio mimi neno la Mungu bashagha kwa kila siku uso wangu wepesi wa kuasiria na mimi huo lakini ha, neno la Mungu linapokuwa linatu eh, himiza hapo sio kusema kwamba kwa huyo ndio yeye hapana mimi sio huyo nyinyi na mimi nafanya kazi kwenye masharada M2 mbele so kidogo ah uh, mbele so kidogo trende kwa hiyo tumeona kwamba lazima tutoke kwenye hasara tuje kwenye sifuri na hapa kwenye, so kwenye sifuri usikae kwa sababu ukawa kwenye sifuri idea ni kama uko kwenye hasara alafu ukitoka pale kwenye sifuri uje kwenye faida na unaniuliza swali na labda unaweza usinijibu Baka sasa tulivohubiri na labda tumekuwa tunahubiri mambo kama haya. Ni vigumu wewe kutambua ni nini mapenzi ya Mungu katika maisha yako ya kumletea faida Mungu katika ufalme wake. Ni vigumu sana useme kwamba sawa nimeelewa lakini sijui nifanye nini. Hapana mimi naamini unajua kufanya nini. Eh haraka haraka niseme ni sema nini? Anza nenda katisoma neno la Mungu kwa mamlifu katika ibada. Jaribu kuyaweka mambo haya katika ma, ma, ma, ma, matendo eh achana shindana na vitu vinavyowakwaza watu wengine sio kuwakwaza kimwiki akinikwaza kiroho ah kwa kwaza, kim, ki, ki, akili, kwaza, kiloha, ha, kuwa, okay hata katika kiro vyote lakini kuwakwaza kwa, kwa maana kwamba kuangusha kwa katika tanzira dhaani eh wewe wabie leo hii Ukikutana na binti amevaa suruali atafikiri kwamba haina shida lakini ndiye anayekuja kuzaa mvulana anayevasiketi. Eh, even e, niambia kwamba hapa hakuna kwazo. Huyu msichana anayevaa masuruali hana kwazo, kwazo ni msichana anayevasiketi. Mvulana anayevasiketi. Wote ni wakwazaji kwazaji sema mmoja kamtangulia mwingine kumwemtengenezea njia. Mmoja kaanza kufanya nini kumtengenezea mwingine njia? Ndiyo? aelema namna mwanamke anza kuanza kuwa anza kupiga maruf lipstick, si lip shine, zile si zile kwenye mdomo. Eh. Na ku, yote vile ukenge ukengevu wote mnaoona wote wote. Uliazizia huko juma pole Ndio. E. Ni kwasa hii. Sehemu ya pili, kwale tutaisha kwenye mistari mitatu ya kwanza. Sasa nimegundua kwamba natuka kimbia tusikafanue vya kutosha mstari wa pili anasema anasema kwa maana duko tunaangalia yule mstari unaosema nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasi msipokee meema ya Mungu bure. Yoni duko tunaji safanua namna ya kutokuwa hasara au bure. Bure nini nini no sifuri. Huku mbele kwenye mstari wa tatu atatupeleka chini ya sifuri ambao ndo pazo sasa hasara. Niwe hayo hayo tunayoangalia hem tu ni mstari wa wa wa mapiri anasema kwa maana anasema wakati uliokubalika na alikusikia siku ya wokovu na alikusaidia tazama wakati uliokubalika Ndiyo sasa tazama siku ya wokovu Ndiyo sasa hem tu rejelee kwenye ndani kwenye saa 6:01 mistari hiyo tatakuwa imetoa kwenye saa 4:00 Uh, is 49. Uh, okay. Waya waje nifikie pale kwenye 7:49 nione kwamba ndipo alipo kwa sababu yeye ameinukuu Paulo ameinukuu kutoka same phrase tuona alipoitoa kule eh uh, alikuwa na ujumbe gani umetoka nao kule. Eh uh, anasema katika Isaya eh uh, Isaya 49, nane, mtu aone kama ndipo alipoitoa. Nasema bwana asema hivi wakati uliokubalika na alikujibu na siku ya wokovu nimekusaidia nami nitakuhifadhi nitakutoa uwe agano la watu hawa ili kuinua nchi hii na kuharhisisha urithi uliokuwa ulio ukiwa kuamia waliofungwa hayatokeni na hao walio katika giza jinyooshini ni wokovu ni kwatoa watu katika mitego ya shetani mitego ya shetani ni mmkristo haraka haraka aliyezoea ali ushirikina kwenye akili zake na, na kuombeana mambo ya upuuzi puzi asiyoireheka usiojitaka neno la Mungu anachokuwa nafikiri anaposema mitego ya shetani anapoa naongelea watu Mkiristo anafikiria ushirikina mapepo na vitu gani navyo ni sehemu yake lakini anachokuwa anaongelea ni watu wasio mjua Kristo, wasio okoleo, na baada ya kokolewa wasio kuklia wokovu. Mm. Paulo anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 26 mstari wa 18 akiwa anajitetea tetea kidogo hakufanikiwa kujitetea kaeleweka mia kwa mia mbele ya Agrippa pamoja na festo. Anasema nipo nene ma, ma nilionyeshwa ni, ni, ni yale maono na Kristo nipo kwa njiani kuelekea Damascus. Anasema nini kapewa ujumbe kwamba ni watoe watu walimwengu katika giza na kuwapeleka katika nguru ya Kristo. Ameni. Eh, ndio haya maneno anayosema. Sasa <laughs> hem tu ya un, kama tunaelewa vizuri. Inaweza isieleweke. Kosa hizi waje kama zumeachana. Huku mbele ametangulia kusema Dokitira kazi pamoja na Kristo. Humu haraka haraka kaungelea jinsi tulivyokuokolewa na kusaidiwa na nini. Ujumbe wake ni nini? Ukiona vitu vimeunganishwa kwenye mistari inayofanana, ujue kuna uhusiano pa. kuna connection. Connection inalopo ni, ni kwamba sehemu ya kwanza kabisa ya kuanza kuleta faida kwenye ufalme wa mbinguni ni kuwapeleka watu kwa Kristo. Kuwatangazia saa na na mwaka wa wokovu anasema mwaka uliyokubaliwa isa 61 anasema roho wa Bwana Mungu yuju yao kwa maana amenitia mafuta kuatia eh ni kuwahubiri maskini habari njema Hii faida katika ufalme wa mbinguni sawa tukutane watu tukawachekea atukwasalimia vizuri tukawa ni vizuri kabisa lakini faida kubwa kabisa inaweza katika kuwa kuandikisha katika uzima wa milele ndio habari ya wokovu faida kubwa iko katika kuandikisha katika nini uzima wa milele kuandikisha katika kitabu cha manakondo maana nyingi tunatumia neno kuandikisha kana kwamba labda ndio tunapana ni kuhakisha kwamba hawafutwe katika kitabu cha uzima cha manakondo sio yote anazaliwa akiwa malaika kabisa sio hajua. Anaandika kwenye kile kitabu hata kina Osama bin Laden Anaenda akishijua dhambi. Dile جنا lake sasa linakuwa limo kama kwa muda tu. Akifa bila kumwamini Bwana Yesu Kristo. Haijarisha alikuwa na dini kubwa, asijarisha alikuwa na anavaa ana, ana mavazi ya kidini, alikuwa anafunga siku 28 mini. <coughs> anakufa pia kumamini Yesu Kristo ile injili nafuu. Natoka katika kitabu cha Manakolo cha Uzzi. Kwa sababu so, alishai alijua kweli, Alijua dhambi lakini hakutafuta msaada kwa mwenye mwenyeku. We wamele dini zote hata hawa wanaitwa si watu gani? Wanajua kabisa kwamba Masihi Kristo atakuja siku ya mwisho kuhukumu wanadamu wote. Eh wanaweza katoka hapa kwambia wanajua kabisa Yeeo wanajaribu kificha ari kusudi watu wasiohoji hoji wasiohoji wasi hoji, hoji lakini wale wenye kujua kabisa kanaaya anakuambia eh hey, anakuambia Isa bin Maryam anabio atakuja kuhukumu dunia sasa wewe mtu unajua anayakuja kuhukumu dunia unafanya nini sasa nayo na huyo mtu unaendelea unaamua hey, kabisa unendelea kumtukana kumdhalilisha mwana haramu Isa bin Maryam atakuja kuhukumu dunia bale na wengine wote na ni kwa the aliens of salvation na kwa sababu maneno ya Kiswahili haraka of salvation waokovu kama wokovu sio kitu cha kusema waje ni mfupi kidogo labda ni, kama miaka 3 hivi humo katikati nitakuwa labda nafikiria kuokolewa yaa hiyo sio kitu ina mnayo sio cha dharura dharura ni papo kwa papo na hakuna kitu kinachoumia na kupeleka watu injili wao watu mko tnapeleka injili pamoja unampelekea injili nitaamwambia hmm. kwa kwa kweli nimeshafikiria lakini badaklo badaklo unipe kama niachie ni, ni, ni namba yako nitakutafuta nitakutafuta kile mseme tu hivo das usio oh, okovu leo <tosimu>, sio yule msanii anasema hivi siku ya wokovu <tosimu>, na kusi, alikusikia tazama wakati uliokubalika ndio sasa yani ni dharura dharura ni now now papo kwa papo sio okay, kesho Eh Wakati wa kubarika, ndiyo sasa, tazama siku ya wokovu ndiyo sasa. na neno la Mungu hapa swali Mtu kumkiribua Yesu Kristo kwa kinyo chake baada ya kuamini na kulisikia kubali moyo wake ukasikia neno na kuliamini. Kwa sababu neno ukikubali kulisikia lazima utaiamini. Halina wala halina halina mbambamba, ilipo wazee captain. Neno la wokovu Ishu tu ni mtu kukataa kusikia. Eh wewe niulize. Ili linatoa maaya kwamba ni kwa baadaye kidogo, ni nipe ni kamda kidogo. Eh, nisije, arako ngine anajifanya kama mtakatifu fulani. Mimi kwa kweli nisije nikakudanganya. Eh, unajua tena ni, nikisema niki nimekubali kuongoongo nitakuwa na kudanganya. Bora, bora ipi? Hakuna bora pale. Bora nikae hivi hivi lakini nijifikirie. Haipo. Wewe niulize. Baadhi yetu hapa wengi nisikia ngiri kupitia labda kwenye kinywa changu ndio sio nilituripea na muda sana kwamba msubiri mpaka siku nyingine bana ngewe watu wote ambao waniambia tusubiri mpaka siku nyingine siijui labda tulipana megu lakini hawakuwahi kulikiri ile jina la na ukutana kitu kina wakati wake ukafika halafu kikapitiliza usitegemee kwamba muda wake utarudi tena Nafasi ya na kuanja mara moja nafasi inakuja mara moja. Hem tuongee mbele. Kwa hiyo unaona kwamba neema kubwa nayo ngene ya ni hii ya wokovu ndio tunalokuanzia hasa kulokuja na vitu vingine Kuyaishi maisha. So kuyaeishi maisha na kitu kingine tunafotenao. Eh, msali hura watatu, watatu anasema tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote ili utumishi wetu usilaumiwe. Ili utumishi wetu usilaumiwe tutaishia hapo leo hatuomsali yes. wanne tutasoma ukijayo anachotaka kuanisha nini tusio kwaaso leo yale yote tukua tunasifa tusiba ule mti ambao unanyonya ardhi afu auzaima tunda mjana ukimwona unasikia eh hata katika maisha tu ya kawaida wewe ni kijana wewe ni mtoto wenzako katika nyumba uwe baraka katika ile nyumba. Isikunyime kuwa mtoto katika watoto watoto watoto hukosea. Watoto puteza muda, watoto kufanya vitu akini jumla ya yote usiwe kwazo. Ndio hii familia za kizungu na sasa hivi za Kiafrika hasa hizi za mjini mjini hizi wao wasomi somi fake alma tatidi tatidi fake. Yenye magari viwili vya ya mkopo au vya mkwecho, si ndio? o tena kuzaa watoto. Wazao watoto wanakuwa ni hasara. Wazungumza sasa hivi kwake mbwa ni muhimu kuliko toto lake Ambalo atakuja baada ya muda mfupi ninampeleka serikalini kumshtaki. Eh huku wanaostakiana ni wanandoa, kule wanaostakiana ni watoto wow, wao, imefika mbali zaidi. Mekao Nisingaambia mtafeni ni okani mimi. Ndawajua vizuri. Kina hitaji kauko, fungua macho uone, soma yanayoendelea duniani, angalia hata sana sana ba. Ani uko pamoja na hili neno. Tusiwe kwazo, tumeona kwamba kwa kwazo ni kule kuwa kwenye negative, kwenye minus, kule kwenye hasi kule. Kwenye hasara. Nayo hili swali, na nimesikia. ni somo la practical la somo na kuomba. Kwa sababu sikjaribu kwa ajili yako, nimehirubiri kwa ajili ya kila mmoja kwa ajili yangu. kwenye Biblia. Kabisa kitu nguo ya wame sio vitu vingi vizuri sio kwamba ni vitamu sana. Eh. Mfano unaapenda kutoa ni watoto wa shuleni, hebu e, wale watoto wanaenda mashuleni wana wakapitia kusomasoma kule, wanakuwa wanapitia kwenye vitu vye pesi pesi maisha yao. Vina kwa vigumu. Katika mwingine buni nasema katika kitabu cha matendo ya mitume mlango 14 mstari wa 22 nasema imetupasa kuingia katika ufalme wa mbinguni kwa tabu nyingi sana. Sio katika kuokolewa kule ku, kuendea ndio haina tofauti naweza nasema mtu akitaka kuwa nafunzo wangu achonge msalaba wake au bebe anifuate tena kila asubuhi kila siku. Em niambia kwamba maisha maisha mapepesi. Kwa taungine neno litatuga sgashi lakini anasema eh Sema nyingine anasema nanyi mtakuwa na furaha nafsi ni mwenu Mathayo 11 mw. Njoo kwangu ninyi wote mnaenda na misalaba yenu ndio tunena waagristo watupa au tunataka tu na na misalaba zetu Sema mtu aje kwangu mtu atakayokuja kwangu ajitunje msalaba wake yanifuate si ndio na misalaba lakini anasema njooni kwangu niyo mnazumbuana kunemewa na mizigo Ndiyo hiyo misalaba Nanyi mtakuwa na furaha nafsi ni mwenu Kwa kuwa nina yangu nina yimi na mzigo wangu mimi na pesa baada kushuka jina neno hili asante kwa kwa tafakari haya unajua memungu nyingine tutayaachilia tutayaacha neno tutem uvu hata machache tuweze kuyabeba yakae faida katika farm na utukufu wako mungu tunamshukuru mbana kwa neema hii acha tupate jina la baba na la bwana sala utakatifu na mimi napokea yote amen